justizi golf eskolara hurbildu gara hemen Jaizki Belgo Magalean leku bueno, paregabean, jon un chatyrekin hitz egiteko kaixo egunon egunon bai bueno, ja duela urte batzuk e, hemendik e, ibiltzen ari ginela e, Justiz inguru hontan e, ikusi genuen bai golf eskolararekitzen ari zela berria dela esan dezake gustak Bai, bi urteia, baina horrein digan, horrein digan azi bai, uh -huh. burukaren horrein digan uh -huh. bueno, justiz golf eskola eta espimarratuko dugu hori e, Ez da horrelako golf el-zelai, bueno, behar entzuleak irudikatu dezaketen golf el-zelai konbentzional bat Baina, eta ikasteko eta praktikatzeko bakune bat da, ez Hori da, bai, ez dugu, hainbezit, zerreno, enzelai hondibat egiteko da dakitenek praktikatzeko eta dakitenek ikasteko. Horregurik egin sortu ginen, ba oso zailaz egon hemen golf golf e, naia zuten jendeak, ba ez zuten aukera, adibiz jaizki golfa da oso pribatua eta ez dizute utzitzen, zart, bola batzu botatzen, ez dizute utzitzen, orduan nik ikusi nuen hor tarte bat bat zeola, ba, jendea zela hitan Ikasi egin behar du eta hori ikasteko lekurek mm -hmm. egin behar duan hor bilatu nuen ba, leku bat eta piskat elitista idea hori kentzeko azmuarekin egin bai Baina hori, justu hori galdetu bernizun behar baten batek eh, pentsatu ezak eh, bain, eh, ba, kirola bezala, golfan kirola bezala zerbait elitista dena oda, ma, maia sozial guztiak, eh, bueno, ez, ez indirela ainerre zur bildu horrelako kirol bati hori, bueno, borutik ba, kentzeko zerbait izan, izan daitek ez da Bai, hori da, nik ikusi nuen adibidez, nik arreba dut en Inglateran bizitzen, eta Eskozien eta Ibilinaiz bidea jautzuk egin ditut, edan ikusten nuen, ba, jendia, e, klase guztitako jendia, hemen muziean ibiltzen dira bezala, ba, golfen ari dira, eta beste kultura badao, edo ez, guztitan hemen frontu bat on bezala, ban zela ikampoa badao, eta ibiltzen da, eta hori oso zaila da lortzean, benestan ez da, kultura hori, baina, Mainen noa pizkaturbildu, ba edo zen pertsonek jolasteko ba egin zuen eh ekonomikoekin, iriki eta ikaste zudetela, ba fendu guztiak ikaste golfian, zerdan eta mm -hmm. eta pizkatortikan hortikan konuen. Mm -hmm. Aipatuko dugu pixka bat eskaintza eta gero baitare elkartaren inguruan hitze ingo dugu, baina baitare ezberdina direlako. Hemen alde batetik bueno, ba, golfan ja esperientzia bat duten pertsonak praktikatzeko aukera dute, baina baitare ikastaroak eskaintzen dituzu eta ez da zenbotatako ikastaroak eskaintzen dituzu. Bai, bai bez, oain irailian festan ondoren, hasiko dira berriro kurtzuak, urte guztian ditugu iruruguita amaboz aur apuntatuta ia, eta adibidez aurrak ordaintzen dintzen dute ba, trimestria, egun ba, euro inguru izaten da, trimestrosua, aztean klase bat machuakin eta bolakin, eta gero helduentzako ere kurtzuak egiten ditugu e, ikasteko kurtzuak, eta izaten dira amarrazteko kurtzuak, azte bako ditzen hor dena material dena inkuituta, egun da larogu euro bazkidez diren antzat, eta egun da irurogu hitamagoz Eta uste dut maneko ekonomikoa direla, eta ba, jende guztiak alduela hor sartu. Beraz, mm -hmm. bueno, hori kastaroin den zerbitzua e, Bai zuen guagunean ikusial izan dugu Horrelako ba, hitzarmenak ba, e, izenpetuak dituzutela ba, Inguruko golf zelaibatzuekin, e, miarritzeko azaterako Hau da, ba, bertan e, elkarte hontan parte hartzen duen, duen bazkideak aukera dute baita ere beste zelaibatzuetan ba, bertan jokatzeko ez da Hori da, dugu, hori da, konbenio batzuk egin ditugu, <coughs> ba, zelai batzuk, nahi kondo, portatu dira gurekin, eta hemengo bazkideek, hemengo bazkideak direnak, ilan pagatzen dute dutea mazazpio tardi eta ez dute zarrera pagatzen, osea, bola bakarikam horreintze dute. Eta uran, bazkide horiek dute txartela bat, eta emengo zelai inguruko, osea, inguruko zelai batzuk egin, dugu konbenio batzuk egin da, eta prezio pizielak egiten dute jolazteko kanpoietan. Hum -hum. Oendigan, gipuzkoan ez digute inorek akorda hori egin, baina hor, bai iparaldean eta hori dia semipublikoak eta kampuatzuk, eta hor, ba, bai, bai, bertan egin dugute, bai bez, nahiko hutsa duten egunetan, kanpoak bai, egiten dute prezio bereziak, ba, hum -hum. Ba, bai betetzeko edo nahi duenak mendikan ariak eta nahiko ondo egirazan, hor, arrango hitze edo arkanga gezen, <gül> Oso zen Arno Arkangez, bera, eta ari da oso kampo derra eta oso kampo nada. E, neguan eta dudaberrian, aztegunetan, hama zeuguro gatikan urtsisten dugute mengo gazi anjolaztea mesortzizulo. Ozea, neko presiona. Eta ba, oso guztora. Benetan, jendea, jendeak ino oso guztora. Praktika egiteko sistema, e, nola? Nola, nolakoa da, hau da, bazkidea eh, onera hurbiltzen eh, da, demagun, edo bazkidea ez dena hornera hurbiltzen da, emagun eh, praktikatu eh, nahi duela, bueno, ba, eh, berez eh, zer egin behar du, nola, nola da hori, badakite hor makina batzua daudela, bolak baitare ba, eh, hartzeko, nola, nola da guzti hori? Ba, bueno, ba du, haurren galdi atortzen dan pertsona bat, ez dakila ezer golfa asuntua Bagatzen du, eldua olik bada, du, bozt eurro sarrera En umek amaz egurte arte erdi, dute, bi eurot ardi. Materiala doen utzitzen diegu eta gero, euro bat, eh, kubo gola bakoitza, pagatzen du, nahi ditu nagutatzen ditu. Eta hor, da, eta horren ni hemen balik bada, edo maiz uren bat, ba esplikatzen dio pizka bat nola ez dezagen doain, uh -huh. uh -huh. ja doainse atendido nola aldua da makilla eta movimiento vizcanoen eta dia da bera botatzen bere kasa eta uh -huh. gustatzen bazai edo pizke interesa sortzen bazio ba igual etortzen da eta ja ba, igual, masu batekin klase hartzen du edo edo segitzen du praktikatzen mania sin izan bezala uh -huh. ba klaserik gabe odiru gabe ba, bere garaian eta pizkat autodiakta moduan eta den boakin hartzen zukazen bat pizkat perfekzionatzeneko edo uh -huh. taula eskipa ba, ba, ba, zinean zarrera baino merkeago denekin ja azde golfa praktikatzen uh -huh. eh, Zu zara ustarra zara eh, ez zaituko galdetu bueno, afizioa nondik heldu eh, zitzaizun? E, afizioa hemen sortu zitzea da, malo nik golfa barreratik gani guzten nuen bestaldetik garen nireko da eta nik heluen aukera txikitan Ni gabe tam khatenitzen, eh, laguneekin golf zelaera, saltatzen gineun balea, eta hilargia betea segunean da, sai ikuste hiru zuluan, an iskinan, herriuan iskinan, ba egiten praktikatzen eta ola gauetan. Eta han hasit zitzen hori. Eta hemen eskondu nitzen hondarribiko unezke batekin eta hemen iparaldeanola merkeozean zelaia baurra sin eta handoa nire bai beregaraian, goi burun, handele bai botan dituen bola batzuk, zaula hasiatzen ditzen. Uh -huh. ba, poliki poliki, azken finean, ba, golf eskola bat, eh, bueno, ba, sortu arte, eh, zan dezakegu. Bueno, gelditzen seguna da, jende animatzea, eh, alde bat eteku udaran, ba, bueno, ba, baitare, ende modalia proposatada ba horrako kirola praktikatzeko, ikasteko edo afizia sortzeko eta gero irailetik aurrera, eh eskaineko dituzuten ba ikastar ba, parte hartzeko ez da. Hori da. Eta gero ere bai hemen Bidasoaldeko jendeari egin e, dugu hitzarmen bat en Irungo kiroldegiarekin mm -hmm. eta kiroldegietan bazkien diren guztiek dute aukera bat aurrengo aldia doain Klase bat, bautismo bat egiteko doain, igan derratzaletan egiten dugu klase horiek, maixu ekin, eta horrean apuntatu gara dira eta grupotan izaten dira, baina ez doain dute, probatzeko aukera ere bai, uh -huh. eta besterik gabe, baina edunak ezala eta, eta bai. lagunduko dugu hemen eta, uh -huh. eta oso guztora. Ba, oso hongi, eh, guztora hon gara justi zen, eh, golf eskolaz hau dugu, eskermila mila ba, ba, gurean izateagatik. Ba, ezker mila zua, eh.